Розділ 26. Двері в її спальню відчинилися навстіж. Слена схопилася з ліжка, встигнувши схопити важкий свічник. Шаул, що увірвався цього, навіть не помітив. Слена повернулася до ліжка. Капітане, ти мені даси сьогодні виспатися? буркнула вона, натягуючи ковдру. Чи ти маєш намір святкувати до ранку? Може, ти переплутав двері? Шаул мовчки витяг її з ліжка, боляче смикнувши за лікуть, і тільки тоді заговорив: Де ти була цієї ночі? Страх стиснув їй горло. Капітан ніяк не міг дізнатися про її прогулянки сходами та коридорами. Як де? усміхнулася Селена, хоч їй було не до усмішок. Чи ти забув, як приходив сюди і приніс мені це? Вона висмикнула руку і поворухнула пальцями, показуючи йому перстень із Аметисом. Я побув у тебе кілька хвилин, де ти була решту часу. Дивне питання спала. Селена не позадкувала від його сердитого погляду. Невже цей шоу кілька годин тому приносив їй перстень? Зараз він більше нагадував лютого караульного. Капітан придивився до її обличчя, рук. Все інше приховувала довга нічна сорочка. Заспокоївшись, Селена теж почала розглядати капітана. Його мундир був напівростебнутий і зім'ятий, а коротко стрижену скуйовджені волосся не завадив би гребінець. Капітан явно кудись поспішав і заскочив до неї, як то кажуть, на бігу. «Що взагалі відбувається?» – з підкресленою бадужістю спитала Селена. Ти не даєш мені виспатися, а в нас сьогодні, між іншим, ще одне випробування. Випробування не буде, ще одного претендента вбили. Ксав'єра, злодія з Мелісанди. Селена підвела очі на капітана і знизила плечима. Ти думаєш, це я його вбила? Сумніваюсь, його труп був наполовину обгризаний. Здивований, Селена скривилася і сіла на ліжку, уткнувши під боріддя в коліна. Погана новина, може це Кейн? Не здивуюся, якщо він годується людьми. Насправді селені було не до жартів. Страх скував її усі нутрищі. Ось іще одного вбито. П'ять смертей з початку змагання, тільки дві з них цілком зрозумілі. Савена застрелили під час втечі, а коса зірвався зі стіни. Але решта. Окопожирач, роздертий солдат, тепер ще й Ксавєр. Слова Еліани про зло, що причаюлися в замку, отримало нове підтвердження. Таке вже не поясниш звірством п'яних гвардійців або нападом скаженого собаки, який казна, як потрапив у замок. Це ланцюг, і ніхто не знав, скільки ланок додасться до нього найближчими днями та тижнями. Дивне в тебе почуття гумору, похмуро зауважив капітан. Вона змусила себе посміхнутися. Кейн перший, кого я стала підозрювати. Та ти краще за мене знаєш, які у вас сусіди живуть серед білокрилих гір. Шаол пригладив волосся. Твоя неприязь до Кейна ще не привід його підозрювати. Нехай він і люта худоба, але герцог. Перангон вибрав його своїм претендентом. Теж мені аргумент, посміхнулася Селена. А мене своєю претенденткою, своєю захисницею вибрав спадкоємець. І моє звинувачення не потребує дозволу різних там перенгонів. Скажи мені безухилий, де ти була цієї ночі? Селена випростала спину і подивилася капітану прямо в його золотаво-карі очі, сказавши. «Тут, у цьому ліжку. Мало моїх слів, спитаю вартових. Якщо король вирішить мене допитувати, я завжди можу сказати, що ти і його високість готові бути моїми поручителями. Капітан побачив подарований ним перстень і трохи почервонів. «Я маю ще одну новину. Ми з тобою сьогодні не тренуємося». Селена широко посміхнулася йому потім, удавано зітхнула і лягла, натягнувши ковдру до підборіддя. «Чудова новина, капітане. Тобі залишилося тільки покинути мою спальню. Я хоч висплюся. Думаю, п'ять годин мені вистачить». Брехня, але капітан на неї клюнув. Селена кокетливо поплескала віями і заплющила очі, а тому не бачила сердитого капітанського погляду. Шаол тихо вийшов. Селена дочекалася, коли за ним зачинилися вхідні двері і тільки тоді сіла на ліжку. Ксавєра не просто вбити. Тозю встиг побанкетувати на його тілі. Ночі в тому сні... Досить себе дурити, то був не сон. Вона знаходилася в склепі і чула моторошні крики горгулій. Може, Ксавєра роздерло одне з чудовиськ? Але ж вони живуть глибоко під підземеллі. У коридорах замку їх би одразу помітили. Можливо, навіть, що спочатку Ксавєра вбили, а потім якась погань охопила його труп. Дуже-дуже голодна погань. Селену пересмикнуло. Спати вона, звісно, не збиралася. Вона дістала свою імпровізовану зброю. Не густо, але іншого вона не має. Натомість є кілька годин свободи, якою вона розпорядиться по-своєму. Селена перевірила запори на всіх дверях та вікнах. Зачинити вхідні двері на засоб вона не могла. Це відразу викликало підозру. Обмежившись замкненими дверима спальні, Селена вирушила вниз у склеп. Селена обійшла весь простір склепу і сама була готова гарчати від досади. Жодних зачіпок, жодних знаків, щоб ясніше зрозуміти слова Еліани. Жодних натяків на джерело таємного зла. Зовсім нічого. Але зараз склеп освітлювався променями сонця, і грудочки пилу, підняті ногами селени, кружляли, як сніжинки. Склеб був глибоко під землею. Як же будівникам давалося наповнювати його місячним та сонячним світлом? Селена підійшла до град, що закривали світлову криницю, задерла голову, придивилася. Ось воно що. Стінки криниці були викладені листовинним золотом, безліч листів, відполірованих до дзеркального блиску. Це вони ловили світло та передавали його вниз. Селена зупинилася між саркофагами. Права рука стискала саморобний ніж. Щось змусило її глянути на підлогу. На ньому не було ні слідів кіхтівських лап горгулі, ні її слідів. І жодних ознак того, що вночі тут була сутність Еліани. Вона обернулася до мармурової Еліани. Синій самоцвіт у короні старовинної королеви переливався ловлячи яскраве сонячне світло. «Чому все це ти мені розповіла?» – голос міркувала Селена, залишивши усяку шанобливість. Відлуння повторило її питання, відбиваючись від стін, покритих знаками долі. «Еліано, ти померла тисячу років тому. Чому ж доля Ерілеї досі не дає тобі спокою?» – запитувала Селена. «Чому давня королева не захотіла з'явитися Доріну, Шаолу?» Чи ті ж нехемії, Селена доторкнулася до керпатого носа статуї і повідомила «А ми думали, ти насолоджуєшся життям у потобічному світі, геть чисто забувши про все». Селені хотілося звернути свої слова жартома, але жарту не вийшло. Час іти звідси. Рано чи пізно до неї в спальню почнуть стукати і, не отримавши відповіді, зламають двері. А якщо розповісти, що перша королева Адарлана минулої ночі поклала на її важку та відповідальну місію, їй навряд чи повірять. Селена скривилася, представивши допит у королівській раді. Велике щастя, якщо її не звинувачуватимуть у державній зраді та застосуванні магії. Але ця прогулянка в Підземеллі цілком може закінчитися поверненням до Ендовера. Ще раз уважно глянувши склеп, Селена пішла. Вона сподівалася прихопити з собою хоча б маленький ніж із вчорашньої купи зброї. Але ні зброї, ні скрині з коштовностями сьогодні не було. Дамаріс теж зник. А потім... Еліана Еліаною, а уселена своя голова на плечах, і поки що вона не вільна розпоряджатися собою і своїм часом, то спочатку потрібно досягти першої мети стати королівською загасницею. Ось тоді її ніхто не завадить вистежувати зло, яке таїться в замку. А якщо намагатися робити це зараз, вона суттєво зіпсує собі шанси на перемогу. Селена квапливо піднялася гвинтовими сходами, знайдений нею смолоскип, чадив, породжуючи потворні тіні. Не розвалюйся, твердила собі Селена. Потрібно зосередитися на змаганнях, на випробуваннях, а думки про невідоме зло вигнати подалі. Раніше вона це вміла. Ось коли вона стане королівською захисницею, якщо стане. За годину Селена у супроводі Караульних йшла коридорами замку до бібліотеки. Її голова була високопіднята, вона посміхалася молодим чоловікам, що траплялися й назустріч, і хмикала, бачачи, як придворні дами, пожирають очима її рожеве з білим оздобленням сукню. Сукня справді зачаровала, і сама Селена була в ній чарівною. Коли вона вийшла в коридор, Рез, один з вартових, не втримався від компліменту. Селена скористалася цим і умовила хлопця провести її до бібліотеки. На зустрічі їй попався один з членів Королівської Ради. Той здивовано підняв брови і щось промовив. Селену вразила хвороблива блідість його обличчя. Етикет вимагав зупинитися, вклонитися і вислухати якусь поштиву нісенітницю, відповівши такою ж нісенітницею. Але Селена обмежилася легким кивком і пішла далі. Вона наближалася до повороту з невидимої частини, якого долинали голосні чоловічі голоси. Рес і другі караульни ледве встигали за нею. Ні, Селена зовсім не збиралася тікати. Додати кроку їй змусив добре знайомий запах, точніше сморід людського тіла, що розкладався. До нього домішувався запах крові. Побачивши останки Ксавєра, Селена згадала слова капітана. Ні, напівобголоданий труп... Це ще м'яко сказано. Дуже м'яко, якщо подивитися, що насправді залишилося від мізерного тіла мелісанського злодія. Напарник Реса напівголосно виявився, а Рес торкнувся Селену за плече, вимагаючи не зупинятися. Люди, що оточили понівечені останки, знову говорили про шалену собаку або навіть вовка. Селену вони навіть не помітили, зате їй вистачило погляду, щоб поглянути всі подробиці страшної розправи над Ксавєром. Рудна клітка злодія була розірвата, але... Ні нутрощів, ні кишок Слона не побачила. Можливо, їх забрав той, хто натрапив на труп, або вони зникли ще раніше. З вузького обличчя Ксавіра краплями звисала шкіра і червоніли западини, вирвавших шматків м'яса. Здавалося, він і зараз кричав від жаху, тільки ніхто не чув його крик. Який там собака? Який вог? Бойство не було випадковим. Ті, що сперечалися, ніби не помічали дірки на маківці, звідки були висмоктані або вичерпані мізки. На стіні темніли сліди крові, не плями та не бризки. Схоже, що вбивці щось написали кров'ю своєї жертви, потім стерли. Але частина напису залишилася. Селена ледь не скрикнула. Знаки долі. Їх було три. Витягнуті у вигнуту лінію. Швидше за все лінія була продовженням кола, яке вбивця накреслив біля тіла. Тепер зрозуміло, чому Шаол увірвався до неї в такому вигляді. Невже він подумав, що вона вбила Ксавера. Дурень, якби вона надумала позбутися суперників, вона зробила б це швидко і чисто. Вона асасин, а не потрошитель. Полоснути по горлу, точно вдарити ножем у серце, підсипати отруту в вино. Асасини так не поводяться. Але до чого тут знаки долі? Виходить бистро було ритуальним? Їм на зустріч йшов могила. Селена пам'ятала, як він тоді ледний погрожував Ноксові і намагався триматися від нього подалі. Його очі, два чорні лісові вири, зустрілися з її очима. Рот могили. Вишкірився у усмішці, оголивши гнилі зуби. Селена ківком вказала на останки Ксавера. «Не пощастило хлопцеві», – сказала вона, намагаючись здати, що зовсім не засмучена тим, що сталося. Могила посміхнувся і сховав свої скрючені пальці в кишенях поношених брудних штанів. Невже той, хто його вибрав, пошкодував грошей, щоб хоч трохи одягнути свого обранця? Видно, цей придворний сам не відрізнявся розумом, коли знайшов собі таку шваль. Шкода бідолаху. Бестійність співчуття озвався могила і пішов далі. Селена тихо кивнула і до самої бібліотеки більше не промовила жодного слова. Із 24 претендентів лишилося 16. До дня передостанніх поєдинків їх залишиться четверо. Ставки зростали. Їй треба було б дякувати вищим силам, які вирішили обірвати життя Ксавіра, Але селені чомусь не хотілося шепотіти слова подяки. Дурін змахнув мечем, але Шаол легко парирував і цей удар. Наслідний принц вилаявся крізь зуби. Він давно не тренувався, і тепер у нього боліли всі м'язи. Принц важко дихав, але вперто намагався атакувати знову і знову. Ось до чого призводить пусте життя. Усміхнувся Шаол, відходячи в бік, щоб підловити Доріна захибний випад. Але колись вони обидва були спритними. Але це було давно. Тоді Шаол ще спокійно говорив «до принца ти». З того часу багато що змінилося. Дорін не втратив інтерес до поєдинків, але книги займали його сильніше, ніж турніри та змагання. Наслідний принц має обов'язки. Я повинен бути присутнім на засіданнях і читати всілякі закони та ухвали, які видають батьківські радники. Дорін обтер з обличчя Піт і зробив новий випад. Шоул парирував його удар, потім провів обманний манер і пішов у контрнаступ. Усі ці відмовки він уже чув. Ваші засідання найбільше, ніж привід для суперечок з герцогом Парангоном». Меч Доріна прокреслив широку дугу, змусивши Шаола трохи відступити. «А може ви надто зайняті відвідуванням ночами покої селени? Роздратуванням Шаола наростало. І чи давно це триває? Дорін опустив вигідний момент, і Шаол знову перейшов в наступ. У принца боліли ноги, і його оборона ставала все більш млявою. Це зовсім не те, про що ти думаєш. Крізь зуби процідив Дорін. Я не проводжу ночі в її ліжку, вчора заходив до неї лише вдруге. А вперше вона зустріла мене холодною, навіть намагалася випровадити. Тож можеш бути спокійний. Хоча б одного з вас зберігається здоровий глуст. Усі удари Шаола були настільки точними, що викликали мимовільне захоплення Доріна. Радий за Селену, тому що ви, ваша високість, явно збожеволіли. А ти сам... Їдливо запитав Дорін. Думаєш, я не знаю, як ти помчав до неї, коли дізнався про бивство цього. Як його? Ксавєра. Принц хотів упіймати Шаола на обманному прийомі, але капітан розгадав його задум. Він атакував Доріна і той, заткуючи назад, щосили намагався не спіткнутися. Серед вогник в очах капітана не віщував нічого доброго, і принц спробував словесний прийом. Згоди, мій удар був надзвичайно поганим, але я все-таки чекаю на твою відповідь. А якщо мені нема чого відповідати, або відповідь вашим словам, це зовсім не те, про що ви думаєте. Карі очі Шаола тріумфально спалахнули. Не давши принцу розкрити рота, він різко змінив тему. Як вам ваша розмова з королевою? Доріна перекосило, він просто втік з покої в матері, відчуваючи, що божеволіє. Заткнись, гаркнув Дорін, ударяючи полум'ям по мечу капітана. Не хотів би опинитися сьогодні у вашій шкурі ваша високість. Придворні дами прибиваються до вас, як перелякані вівці, благаючи захистити від таємного вбивці». Шоул не дозволив собі посміхнутися. Найбільше його дивувало, що він покірно погодився влаштувати це змагання на мечах. І коли? Коли в коридорі замку валяється спотворний труп? Доріна теж дивувала така жертва з боку капітана. Він знав, наскільки Шоул дорожить своєю посадою. Принц підняв меч нагору, даючи зрозуміти, що поєдинок закінчено. Досить красти час Ола заради своїх забаганок. Капітан не заперечував. Він мовчки прибрав меч, і вони обоє вийшли із зали для вправ. "Чи є звістки від вашого батька?" — уже в коридорі спитав Шоул. "Такий несподіваний від'їзд?" Дорін повільно видихнув, заспокоюючи серце, що тремтіло. Звісно, немає. Я сам не розумію, куди його понесло. По-моєму, останній раз він їхав у похід, коли ми були ще хлопцями, а з того часу батько безвилазно сидів у замку. Не здивуюся, якщо він затіє і провертає щось на диво капусне. Дорі, не вибирайте слова. А то що кинеш мене до в'язниці за нешанобливе висловлювання про короля? Він не хотів зриватися, але майже безсонна ніч і нове вбивство, що трапилося під ранок, вибили його з рівноваги, коли капітан не відповів. Принц поставив інше запитання. Тобі не здається, що хтось мав намір вбити усіх претендентів? Можливо, я ще можу зрозуміти, що хтось поставить за мету зірвати змагання, але обрати такий жорстокий спосіб? Сподіваюся, ці вбивства не пов'язані в ланцюг. Удоріна похолола всередині. Думаєш, ці злодії намагатимуться вбити салену? Я посилив охорону її покоїв. Для захисту чи утримати її всередині? Принц і Шаол досягли місця, де коридор розгалуджувався, далі кожен із них піде один. «А яка різниця?» – відповів капітана на за запитання. «Для вас нічого не змінюється. Яку б я охорону не виставляв, навіть найпильніший караульний не посміє завадити наслідному принцові». У словах капітана було щось невимовне сумне, і Доріну на мить стало не по собі. Він перейнявся жалістю до Шаола. На бідолагу й так стільки всього навелилося, щоб додавати йому занепокоєння. Але ще за мить Дорін згадав недавню розмову з матір'ю та її список наречених і перейнявся жалістю до самого себе. «Мені треба ще раз уважно оглянути останки Ксавіра, сказав Шаул. «Зустрінемось за обідом». Сказавши це, капітан розвернувся і пішов до себе. Дорін провів його полядом, потім рушив інший бік – шлях його вежу виявився напрочу довго. Увійшовши до себе, він скинув мокрий від поту одяг і подався в умивальник. Принцу належала вся вежа, хоч його покой займали лише верхній поверх. Йому подобалася ця небесна гавань, віддалена від усіх. Але сьогодні в його гавані було пронизливе пусто. Розділ 27. До темряви залишилось зовсім небагато. Селена дивилася на чорну годиннику вежу. Та ставала все темнішою, Ніби її поверхня вбирала промені західного сонця. Горгулії на вершині вежі були нерухомі, як і слід бути кам'яним статуєм. Жодного руху. Ніхто з тварин навіть не поврухнув пазуристим пальцем. Еліана назвала їх вартовими. Вартові чого? Так, переходу між світами. Еліана їх дуже боялася. Якщо горгулії були тим самим злом, що ж давня королева не сказала прямо? Селена дивилася на них, хоч інтуїтивно відчувала, їй краще триматися від цих тварин, навіть кам'яних подалі. Зараз не час викликати лихо на свою голову, інакше не дожити до заключного поєдинку і не стати королівською захисницею. І все-таки чому Еліана обмежувалася туманними фразами. Та що ти приклеїлася до цих потворних тварин? спитала Нехемія, що стояла поруч. Як ви вважаєте, вони здатні рухатися? спитала Селена, повертаючись до принцеси. Сама подумає Ліліана. Ну як таке можливо? Вони ж кам'яні? засміялася Нехемія. Її елоєський акцент дещо зменшувався. «А ви робите успіхи», – вигукнула Селена. «Як ми плідно позаймалися. Один урок, і ви вже щосили соромити мене Адерландською». Успіхи Селени в Елуейському були значно скромнішими. Нехемія зупиняла її на кожному кроці, терпляче пояснюючи, чим правильно Елоейська відрізняється від простонародної говірки. «Які вони гіткі, сказала Нехемія, косячись у бік горгулі. «Боюся, знаки долі не допоможуть», – заткнула Селена. Один із знаків був біля їхніх. Усього їх було 12, і вони оточували годинникову вежу. Значення кожного їх і загальний зміст залишилося для Селени повною загадкою. З 12 знаків жоден не збігався і навіть не був схожий на ті, що вона виявила біля розтерзаного трупа Ксавіра. Наймовірніше, кількість знаків долі обчислювалося десятками, а то й сотнями. «То ви справді не вмієте їх читати? Чи не хочете мені сказати?» – спитала принцесу Селена. «Ні», – короткою полагнехемією пішла в біг живоплодів, що обрамляли двір. «І тобі не раджу намагатися розгадувати їхній зміст», – додала вона, обернувшись через плечі. «Нічим добрим це не закінчиться». Селена щільніше закуталася в плащ і пішла слідом. Все в природі вказувало на швидку зиму. Ще кілька днів із неба посиплиться сніг. Але до Ільмаса святкування Нового року ще півтора місяці, а до останнього поєдинку – два. Селена насолоджувалася теплом плаща, вона добре пам'ятала зиму в Ендовері. Коли живеш, точніше, животієш у тіні Рунських гір, зима перетворюється на щоденні тортури. Це просто диво, що вона зуміла не обморозитися. Але другий зими в Ендовері їй точно не пережити. «Тебе щось турбує?» – запитала Нехемія. «Вам здалося», – усміхнувшись, відповіла Селена своєю простонародною елоеською. «Зиму я не люблю, тільки усього». «А я ж одного разу не бачила сніг», – зізналася Нехемія, дивлячись у темне небо. «Я так хочу побачити зиму, мені вона здається чарівним часом. Сподіваємося, чари не пропадуть, коли вам доведеться ходити по холодних коридорах, прокидаючись в холодній спальні і цілими днями мріяти про сонце». Нехемію це розсмішило. «А давай поїдеш зі мною в Елуе? Коли я повернуся?» – запропонувала вона. Там ти дізнаєшся, що таке літо, що спалює. Думаю, тоді ти оціниш і затишні коридори, і ті дні без сонця. Принцеса помилялася, Селена вже провела одне літо в червоній пустелі, але віддала перевагу про це мовчати. "Я б з радістю побувала в Елоє", сказала вона. "Нехемія променисто посміхнулася. "Виходить, ти побачиш мою батьківщину". Мабуть, таким тоном вона наказувала. Природно Селена промовчала і про можливість такої поїздки. Задерши голову, вона дивилася на оранжево-червону громаду Скляного замку. «Цікаво, чи Шоу розгадав, хоч щось у цьому вбивстві», сказала вона, звертаючись не так до Нехемії, як до самої себе. «Охоронці мені розповіли, цю людину було убито, дуже жорстоко». «Не те слово», – пробурмотіла Селена. «Скляний замок грав переливами золотистого, червоного та синього кольорів. Як не дивно, ця помпезна громада іноді була красивою. «Ти що бачила тіло?» – пожвавішила Нехемія. «Моїх охоронців і близько не підпустили». Селена повільно кивнула. «Може, на краще, що не пустили. Навряд чи вам захотілося б дізнатися подробиці». «Я не боягузка. Розкажи мені», – попросила Нехемія. «Що ж, слухайте», – зітхнула Селена. «Там усе було в крові. Стіни, підлога. Все забруднено кров'ю». «Забруднено?» – перепитала Нехемія, відразу понизила голос до шепоту. «Ти не переплутала слово? Може, ти хотіла сказати «забризгано»?» «Ні, слова я не переплутала. Таке відчуття, що хтось навмисно розмазав кров цього бідолахи по стінах та підлозі. І ще, там кров'ю було намальовано знаки долі, і потім їх старано затирали. Селена моторошно пересмикнула плечима, але не від холоду, а від страшної картини, що ставала перед очима. «І це ще не все», – сказала вона. «У вбитого хтось вирвав нутрощі. Не хемія вам погано?» «Даремно я все це розповіла. Ні, продовжуй». «Кажеш, у нього вирвали нутрощі? І тільки?» Селена завагалася, але вирішила викласти все. Не тільки, у нього пробили дірку в маківці і витрусили мізги. І вся шкіра на обличчі була здерта і висіла клаптями. Нехемія кивала, дивлячись на голий кущ попереду. Принцеса закусила нижню губу, а її пальці то стискалися, стискаючи поділ довгого білого плаття, то розтискаючись. Холодний вітер смикав численні тонкі кіски принцеси, тихо брязкаючи. Плетеними туди золотими прикрасами. Вибачте мені, ще раз сказала Селена. Даремно я все це ззаду почулися кроки, і перш ніж обернутися, Селена почула знайомий голос. Гляньмо, ну, хто тут гуляє? Селена напружилася всім тілом. У тіні вартової вежі стояв Кейн. Поруч з ним був його васал, горластий кучерявий злодюга Верін. Що тобі треба? різко спитала Селена. Засмагле обличчя Кейна розтягнулося в усмішці. Селені здавалося, що він став вищим за зріст. А може, це був простий обман зору. «Розігрувати себе знатну даму, ще незначайно їй бути», – сказав Кейн. Селена подивилася на принцесу. Примруживши очі, Нехемія розглядала Кейна. Її рот був напіввідкритий. Нагородивши дивною фразою Селену, Кейн перейшов на Нехемію. Його губи розійшлися в новій усмішці, оголюючи два ряди рівних білих зубів. «І вдячна корона не робить принцесою». Вже не робить. Селена зробила крок до нього і сказала: Закрись її безглуздий рот, інакше я сама тобі його закрию, але спочатку виб'ю всі твої гарні зубки. Кейн грубо розреготався, Верен також, але, відійшовши подалі, селена розпрямила плечі. Невже вона має бій з Кейном? А песик принца виявляється, міє голосно гавкати, давлячись від сміху, вимовив Кейн. Та чиєм неї ікла. Нехимія поклала руку селені на плечі, але селена прибрала її і підійшла ще ближче до Кейна. Тепер вона почула на обличчі пар від його дихання. Караولні наче кудись поховалися. Тільки біля самого замку виднілося кілька проходжаючих гвардійців. Чи є в мене ікла? Це ти дізнаєшся, коли вони п'ються в твою шию. А чому не зараз? видихнув Кейн. Починай. Вдар мене. Вріж мені. З усієї люті. Ти ж завжди сердишся, коли змушуєш себе не потрапляти в око мішені, або тягнеш час, щоб не забратися на стіну на рівні зі мною. Удар мене, Ліліана. Повторив він і додав зовсім тихо, щоб чула тільки вона. Подивимось, чого ти навчилася за рік життя в Айндовері». Її серце загрожувало вистрибнути назовні. Він знає, знає, хто вона та чим займалася. Селена не наважилася поглянути на Нехемі і сподівалася, що принцеса ще не навчилася розуміти Адарландську мову. Верін, як і раніше, тримався віддалік. «Думаєш, у тебе одніє, і благодійник готовий у пласт розбитися, аби ти перемогла? Чи думаєш, що, окрім принца? Та, капітана, більше ніхто про тебе не знає. Селена стиснула праву руку в кулак. Два удари, і бездушний Кейн валятиметься на землі. Верена вона заспокоїть одним ударом. «Ліліано, нам пора», – дарландською сказала принцеса, беручи її за руку. «На нас справді чекають. Ідемо». «Ось, ось», – підхопив Кейн. «Собачки завжди за кимось бігають». У Селена тримтіли рук. Якщо зараз вона не втримається і вдарить його, якщо між ними почнеться сутичка і караульним доведеться їх розтягувати, тоді прощай навіть мізерна свобода, яку маєш. Шаол заборонить їй бачитися з нехемією, змусить сидіти за чотирма стінами. Їхній вправам з Норсом теж прийде кінець. Ні, вона не дозволить собі зірватися, вона вміє вичікувати. Селена розправила плечі, посміхнулася і найневимушенішим тоном, на який була зараз датна, сказала «Поцілуй мене в дупу, Кейне». Кейн і Верін знову зареготали. Селена та Нехемія пішли. Ось цей час принцеса міцно стискала її руку. Не від страху і не від гніву, а щоб показати Селені. Я розумію, де ти побувала. Селена відповіла тим самим. Про неї так довго ніхто не турбувався, що вона не звикла до співчуття. Шоул і Дорін стояли в тіні галереї і дивилися як Селена лупить по ляльці, тренуючи навички удару. Дізнавши, що сьогодні вона вирішила потренуватися понад належний час, капітан покликав з собою принца. Нехай побачить, на що здатна його претендентка. Може, тоді зрозуміє, настільки вона небезпечна для нього і взагалі для всіх. Лялька тільки на вигляд здавалася м'якою. Усередині вона була набита піском. Селена щось бурмотіла собі під ніс, безперервно молотила по ній лівою, правою, лівою, правою, лівою. Удари сипалися безперервно, ніби зовнішніми діями вона намагалася погасити те, що вирувало в неї всередині. «А вона сильніша», – тихо зауважив принц. «Ти добре постарався», – займаючись з нею. Селена вдарила поляльці руками і ногами, потім пригиналася і відскакувала у бік, ухиляючись від явних ударів свого нерухомого противника. Караольні біля дверей безпристрасно стежили за її рухами. «Як ти думаєш, вона має шанс перемогти Кейна?» – спитав принц. Блискавичний удар ногою припав прямо по голові ляльки, перекинувши її. Для живого противника наслідки були набагато небезпечніші. Є, якщо поєдинок з ним, вона поведе холоднокровніше і не дозволить злості верховодити собою, але вона неприборкана і непередбачувана. Дивно, що її не навчили керувати почуттям, особливо раптовим гнівом. Шоул говорив правду. Він знав причини спалху цього гніву. Можливо, далися в знаки місяці, проведені в ендовері. А може, це властиво всім асасинам. Але яка б не була причина тримати гнів у вуздечці Селена не вміла. А це хто такий? Невдоволено спитав Дорін, коли в залі з'явився Нокс. Той підійшов до селен. вона припинила лупити ляльку, витерла під з чола і почала розминати пальці, обгорнуті клаптями. Це Нокс, пояснив шоу. Злодій із перанна, обранець радника Жуваля. Нокс щось сказав селені і та засміялась. Засміявся і він. Завела собі дружка. З легким роздратуванням спитав принц, бачачи, як селена показує Ноксу один з ударів. Вона допомагає цьому злодюжці. Щодня, коли закінчуються загальні змагання, вони залишаються і вправляються вдвох. І ти це дозволяєш? Якщо бажаєте припинити їхнє заняття, я це зроблю. Приховуючи невдоволення, відповів капітан: Ні похитав головою Дорін. Нехай вправляється з ним. Інші претенденти або ж або просто двоногі худоби. Союзник не завадить. Селена це також розуміє. Дорін повернувся і мовчки вийшов у сутінки коридору. Незабаром червоний плащ принца розчинився в темряві. Шаол лише зітхнув. ремнощі. Звичайні людські ремниші, Незважаючи на розум і виховання, доріники Селена не вміють приховувати свої почуття. Капітан пошкодував, що покликав сюди принца. Зітхнувши ще раз, Шаол вирушив наздоганяти його, сподіваючись, що принц не наробить з гарячки якихось дурниць. За кілька днів Селена оголосила, що їй треба до бібліотеки. Замість вартових із нею пішов Шаол. Він сидів за сусіднім столом і читав якийсь роман. Селина крутилася на стільці, гортаючи пожовклі сторінки важкого фоліанта. Поки що вона натикалася лише на довжелезні порожні фрази. Але вона вперто гортала фоліант, розраховуючи знайти там зображення знаків долі і тих, що оточували годинникову вежу і намальованих кров'ю біля роздертого тіла Ксавєра. Основні питання були два. Навіщо невідомий убивця позбавляє життя претендентів та як він це зробив? Чим більше відомостей вона знайде, тим краще. Селена турбувала реальна загроза, а то містичне, незрозуміле зло, згадане Еліаною. Погортавши пару сотень сторінок, Селена майже нічого не знайшла. У неї заболіли очі, в бібліотеці було похмуро. Якби не шелест сторінок книги Шаола, тиша приспала б її. Селена не наважувалася розповісти капітанові, що Кейн проник у її таємницю і що всі злодійські вбивства якимось чином пов'язані зі знаками долі, не зараз. У стінах бібліотеки їй нема чого думати про змагання та суперників. Тут вона може насолоджуватися тишою та спокою. Ти закінчила? спитав капітан, закриваючи роман. Ще ні, буркнула селена, барабанячи пальцями по столу. На що ти робиш свій вільний час? усміхнувся капітан. «Добре, про це ніхто не знає, інакше ти ризикуєш свою репутацію, а Нокс піде від тебе до Кейна». Задоволений жартом, Шаул знову розкрив книжку і відкинувся на спинку стільця. «Ідіот», – подумала Селена, – «знав би ти, навіщо я риюся в цьому старому мотлоху, і що шукаю, тобі б розхотілося жартувати. До речі, я ще й для тебе стараюся, затрупи не мені відповідати, а тобі». Селана нахилилася і почухала рану на нозі, що погано гоїлася. Цю рану їй завдав Шаол, коли мали поєдинок на палицях. Згадавши це, Селана сердито подивилася в бік капітана. Той нічого не відчув, продовжуючи читати. Під час заняття капітан був до неї нещадний. Чого він тільки не змушував її робити? Ходити на руках, перекидатися через голову, вислизати від прямого удару, відволікаючи супротивника вражаючими обманними рухами. Все це було їй знайоме, але знову почуватися дівчинкою-ученицею Селені дуже не подобалося. Зате поведінка капітана стала трохи кращою. Саднувши її палицею по нозі, він потім вибачився. Сказав, що збирався вдарити вдвічі слабше. Селена зізналася собі, що капітан їй навіть подобається. Вона шумно захолопнула фоліант, піднявши хмарку пилу. Досить шукати там, де нічого немає. «Ти що?» – Шол. Та нічого, похмуро відповіла Селена. Що таке знаки долі і звідки вони з'явилися? І взагалі, чому вона досі ніколи про них не чула? Цими знаками були покриті всі стіни склепу Еліани та Гавіна, уламки давно забутої релігії. Але кому знадобилося зберігати ці уламки? І чому поруч із потвореними трупами хтось їхньою кров'ю намалював знак долі? Повинен існувати якийсь зв'язок. Відомості, які Селені вдалося видобути – із товстелезної книги були дуже суперечливими. Автор одного трактату стверджував, що знаки долі були абеткою. Селена чепилася за його твердження, але ще через сотню сторінок учений чоловік зізнався, що знаки долі не пов'язані з граматикою жодної стародавньої мови. Автор іншої праці заплутав Селену. Він писав, що сенс кожного знака долі визначається не лише його місцем у спільному ланцюзі, а й сусідніми знаками. Малювати знаки долі було справою нелегкою. Потрібно точно витримувати довжину ліній і кути, інакше зміст повністю змінився. Що ти всадуєшся? дорікнув їй Шоул. Книги чимось завинили? Він підвівся, підійшов до її столу і прочитав назву. Звичайно, воно ніяк не було пов'язане з убивством Ксавена. Ну і що ти в них шукаєш? Нічого особливого, збрехала Селена, прикриваючи фоліант руками. А як сказавши правду, Селена зрозуміла, їй не вивернутися. Пам'ятаєш, мене зацікавили знаки долі навколо годинникової вежі. Ось я вирішила пошукати відомості про них у книгах. Обмежувшись, напівправду і Селена чекала саркастичних усмішок та уїдливих слів. Але капітан мовчав, потім спитав. «Чого ж ти така кисла?» – відповіді не знайшла. «Розумієш, усе, що я розкопала – суцільні припущення», – надувши губи, зізналася Селена. «Ти чув таке слівце, як верд?» Автори деяких трактатів вважають верд силою, яка керує Ерілеєю. І не тільки Ерілею, а й нескінченними світами у Всесвіті. «Це слово я чу», – незводячи очей зелений, – відповів Шаул. «Нічого загадкового в цьому немає. Я завжди думав, що верд – це стародавнє слово, що означає щось на кшталт долі». Я теж так уважала, але верд – не релігія, принаймні у північних частинах континенту, і верд ніяк не пов'язаний з поклонінням богині та іншим богам. Шаул опустив книгу на коліна. І чому тобі не дають спокою ці знаки навколо годинникої вежі? Невже ти вмираєш від нудьги? Мені не дає спокою власна безпека. Ось так, пане капітане. Не скажу, що в замку дуже весело, особливо в моєму становищі. Ось і доводиться замінювати нестачу свободи мандрівними роздумами. Знаєш, я тут на цікаве припущення на... натрапила. В одній книзі знайшла. Там написано, що богиня – всього лише дух з інших світів. Вона мандрувала між світами, а потім через браму Верда потрапила на Ерілею та побачила, що тут немає життя. За такі слова тебе можуть звинувачити у святотатстві. За старих шаул. Він добре пам'ятав часи, коли по всій Ерілеї палали багаття, а з плахи падали відрубані голови, йому тоді було 12, і жахи страт сильно врізалися в пам'ять. Може, Селена думала, що йому було легко рости? Аж ніяк. А як жити в тіні короля, який як сіяв руйнування та гори? Шоул пам'ятав, як лицемірний двір аплодуванням зустрічав звістку про чужих королів, королів та спадкоємців. Друзі батька, попиваючи вино, зі сміхом розповідали, як спостерігали страту чергового мага чи чаклуна. А Ірілея невідступно поринала в темряву, затоплена кров'ю та сльозами, відкинута назад на цілі століття. Застереження не зупинило селену, їй треба було висловити голос все, що скупилося в мозку. Може, тоді всі частини головоломки зберуться воєдину. А ще в одній книзі написано, життя в Ірілеї існувало до появи богині. Була дуже давня цивілізація, яка згодом зникла. Може, вони теж пішли через браму Верда, збереглися руїни, які навіть народ Фе називав давніми, уявляєш? Але як все це, це пов'язано із лиходійними вбивствами претендентів? І чи взагалі тут є хоч якийсь зв'язок? Цього селена не знала. У її положенні вона чіплялася за будь-які соломинку. Шоу підняв книгу, підійшов до столу селени і, нахилившись, питав: Хочеш почути правду? Селена витягла шию, і він пошепотів її на ухо. Твої слова схожі на марення лунатика. Слена різко відкинулася на спину стільця і випалила: Перепрошуй за інтерес до історії нашого світу. Це не історія, припущення. Припущення ти сама їх назвала так. Шол знову сів і, розкривши роман, запитав: Я одного не можу зрозуміти, чому це так тебе турбує? Селена терла очі, боячись розплакатися від досади. Тому що я по горло сита з догадками та припущеннями. Я хочу знайти просту і зрозумілу відповідь, що таке знаки долі і чому вони оточують годиннику вежу. У її питанні був здоровий глуст. Король нещадно знищує усі сліди магії. Тоді чому він не наказав знищити знаки долі в себе під носом? І чому хтось намалював їх на коридорній стіні кров'ю вбитого Ксавєра? Невже тобі більше нема чим заповнити вільний час? Спитав Шаол, поринаючи в читання. Може, пряжу? «Розмотувати для Фаліпи? Чи вишивати разом з нею?» – огризнулася Селена. Вона не розуміла, навіщо взагалі капітан притягнувся сьогодні до бібліотеки. Зазвичай вона ходила сюди в супроводі двох вартових і тінуть гували біля дверей, доки Селена копалася в запорошених фоліантах. Невже йому захотілося побути поруч із нею? Здогад був безглуздим, але Селени чомусь тьохнуло серце. Дівчина посміхнулася, але відразу прогнала шалену думку, змусивши себе повернутися до пошуків. Вона спробувала розкласти по полицях усе, що зуміла дізнатися. Брама Верда. Кілька разів вона згадувалася разом із знаками долі – Перше, це поняття зустрілося й кілька днів тому і здавалося цікавим та інтригуючим. Селена почала копатися в книгах і сувоїх, але ті розчарували її. Здавалося, автори трактатів змагалися між собою. Хто придумав теорії позагадковіше? Виходило, брама Верда були деякими порталами, недоступними з зору простих людей. Але за допомогою знаків долі люди могли викликати цю браму і входити до них. Значить, Брам Верда було багато. Одні вули в добрі та світлі світи, а інші в темні та небезпечні. Усі кровожерливі хижаки, усі чудовиська порпалися ерілею в темних світах. Селена посунула до себе іншу книгу і широко посміхнулася, наче хто читав її думки. Це був важкий чорний фоліант із потьмянілими скріблястими літерами назви «Ходячі мерці». Добре, що капітан був захоплений романом і не побачив, яку книжечку вона собі вибрала. Але чи вона? Селена не пам'ятала, щоб така назва зустрічалася на книжкових полицях. Від книги виходив давній запах вологості, наче та довго полежала в землі. Морщачись, Селена почала гортати сторінки. Природно вона шукала відповідь про знаки долі і брами Верда. а натрапила на щось куди цікавіше. Перевернувши кілька сторінок, Селена побачила гравюру. Її зловісна посмішка знівичила обличчя напівзгризлого трупа. На кістках бовталися клапті шкіри з прилиплими шматками м'яса. Селена зіщурилася і розтерла змерзлі руки. Де ж їй попався цей фоліант? І як взагалі його та безліч подібних книг не спалили 9 років тому? Чи король вважав, що у його бібліотеці жодних небезпечних книг немає і бути не може? Селена знову пересмикнула Тепер уже від жаху та відрази. Порожні, божевільні очі чудовиська були сповнені злості, і здавалося, що намальований мрець дивився прямо на неї. Селена зачинила книгу, відсунувшись подалі. Це велике благо, що на Королівську бібліотеку ніхто всерйоз не звертав уваги – Бо горіти б її, як головній бібліотеці Орінфа. І не було кому ховати скарби, знань і мудрості. Посаду королівської бібліотекаря скасували ще півстоліття тому. Шоул продовжував читати, забувши про її присутність. Селена збиралася ще раз заглянути в моторошну книгу, але її завадив дивний звук що щодолина від злибленої бібліотеки. Звук нагадував здавлений звірячий крик. «Ти чу?» – спитала Селена, стискаючи Шоула за руку. «Нічого не чу», – Краще. Скажи, коли ти збираєшся звідси йти. Коли втомлюся читати, відрізала Селена. Вона знову відкрила чорний фоліант, посунула до себе свічник і почала читати описи різних чудовиськ. Знову, тепер уже зовсім поряд, мало не під ногами, схопившись, Селена, позадкувала й ледне вдарилася об сусідній стіл. На підлогу вона навіть боялася подивитися, очікуючи, що зараз звідти висунеться пазуриста лапа або з'явиться зубаста паща. А ти це чув? пошепки спитала вона. Шоу. Зловтішно посміхнувся, потім витяг меч і пошкріб їм мармуровим підлогу, відтворивши таємний знак. Ідіот проклятий, загарчала на нього Селена. Вони підхопили дві книги і пішли до дверей. Чорний фоліант із потьмянілими сріблястими літерами так і залишився лежати на столі. У Селени не вистачило духу віднести його на полицю.